Csengei dénes, és mi most itt vagyunk. gitár alig-alig szól. Épp csak úgy, Mintha halk szapora eső a húrokat. A terem sötétje ideges testé Feszül, amint átjárja Ez a magát egyelőre Távoli morajnak mutató zene. Semmi. Még semmi. Csak az vált hallhatóvá, Hogy jár, halad A néma léptű idő. A zene elhallgat. Cse Tamás mosolyog Bocsánat mondja és hangol Igazít a húrokon Hatszáz ember cinkosan Megértően vele mosolyog S aztán újból kifeszíti Az első egyetlen Alig akkort a sötétség érzékeny Idegrendszerét A hatvanas évek Dalosai jutnak eszembe Tábortüzek, világos termek Körben törökülésben Hosszú hajú fiúk Polóinges lányok, akiket kézlengetve köszönt a besiető énekes. Szevasztok, srácok, csak össze a tenyereket, csak dörögjön a taps, hataljuk, hogy együtt vagyunk, úgy, hát akkor azt énekeljük el először. Ezeket az énekeseket elsodorta, eltemette az elmúlt és közönségük. A törökülésben tapsolva együtt éneklő fiúk és lányok most itt vannak, Ebben az idegeket pengető sötétben csendben vannak. Mosolyuk is csak sóhaj, miközben nagy sokára elkezdődik az első dal. Mi történik itt? Kik ülnek? Kik hallgatnak? Mit hallgatnak? Mi ez az intésekben, fintorokban is mindent megértető és mindent megértő cinkos közösség? És közösség-e? Hogyan esett az, hogy így belecsendesültek a sötétbe A tábortűz fényét táncoltató mosolyos arcok Dobogó, kiáltozó kedvek És miről szólnak, mit mondanak ezek az egyszerű dalok? Honnét bennük az erő, amely idehozta ma este Ezt a hatszáz embert, és holnap Elviszi egy másik város kultúrházába a másik hatszázat Divad? Nemzetéki nostalgia. Egy megfeneklett generáció érzelmi és szellemi pótcselekvése? Sokáig azt gondoltam, hogy ezeket a kérdéseket egyetlen rövid és pontos gondolatmenetben meg lehet válaszolni. Pár perc elegendő rájuk. Ma úgy vélem, az sem volna kis eredmény, ha a cseh bereményi dalok érzelmi és gondolatvilágát az, az énekesnek, énekesnek meg a közönségnek, a dalhoz és egymáshoz fűződő viszonyát, viszonyát megismerve, megértve, a helyes kérdés feltevéshez eljuthatnánk. Erre teszek kísérletet. A valóság eleget utazott a XX. századi Magyarországon. Nagy és hosszantartó utazásokat tett. Néhányszor szinte már feledésbe is merült. Mi pedig mindannyiszor... Azonnal beköltöztettünk valamit a köztudatban megüresedett helyére. A nagy magyar faj dinamikáját, a kis magyar faj bizakodását, az antiszemitizmust, nagyvezérünket, a gyapot és gumipitypangországát, az élesedő osztályharcot, a szövetségük megalakulásakor ki tudja honnan előkerült partizánok legendáit, a megvalósult, csak hiányosságokat felmutató szocializmust, a harmadik utat. A kiúttalanságot. A karba tett kézzel mennyországba lovagoló vulgármarxistát, stb. Egymáshoz csupán egyetlen mozzanatban hasonlítanak. Mindegyiket előnyben részesítettük a valósággal szemben. És közben valahogy kialakult az a mostanára már tradícióvá nemesült hiedelem, mely szerint, amiről senki sem beszél, az nincs. Cset Tamás és Bereményi Géza nem az elsők voltak, akik meglepődtek ezen. De elsők lettek, akik ezt annak a nemzedéknek tagjaiként fogalmazták meg dalban, amely nemzedék alapvető társadalom élménye, önmaga nem léte, az utána következőkkel egyetemben. Tekintsünk a már történelmi, fél történelmi időbe. Gondoljuk végig, hogyan került ezekbe a termekbe? Az ideges sötétségbe a közönség. Hogyan az énekes? Hová ereszti gyökereit az a magáról kevés jelet adó közösség, mely összekapcsolja őket? Szegődjünk egy nemzedék nyomába! Arról a generációról van szó, amely élete szinte teljesen egybeesik a 20. század legnagyobb történelmi átalakulásának korszakával, a szocializmus világméretű áttörésével magát újra termelni képes megszilárdulásával. Megszülettek a második világháború alatt, vagy nem sokkal utána. Karjuknál fogva rángatták, vagy épp pólyában cipelték őket a pincébe, ha megszólalt a légvédelmi siréna. Rövid drágban, anyjuk nyakában ülve nézhették végig a német harckocsik budapesti parádéját. Előbb kóstoltak marha répát, mint tehén tejet, vagy tojást. Felpofoszták őket, ha azért hisztisztek, hogy ők miért nem kaphatnak sárga csillagot az ingőkre, mint a sarki boltos fia. Megtanultak ágyúszóban is elaludni, megnyugodva abban, hogy ők még kicsik, nem érthetnek semmit az egészből. Összedőlt a ház a fejük fölött, eltűntek a rokonaik, idegbeteg lett az anyjuk, ők pedig túléltek mindent, s aztán el is felejtettek mindent, hiszen valóban kisgyerekek voltak még. Fújtak a szelek, de ők nem a világot akarták megforgatni, hanem egymás homokvárai ellen viseltek hadat. Iskolába csak az időtájt iratták őket Amikor az imperialista kém hazaáruló rajklászlót utolérte És lesújtotta a nép ítélete Jobboldali szocden Osztálidegen kulákbéred Sötétben bujkáló Ellenforradalmár Belülről rohasztó imperialista féreg S más ehhez hasonló értések Röpködtek homokvár az élesedő osztályhatsz jövendő katonáira nézve kötelező szorgalommal harcos öntudattal tanulták az ABC-t meg az egyszer Délutánonként hittan hittanórákra jártak lopva, álmokban beszélve összezagyválták Sztálin és Krisztus történetét. Sokan közülük hiába várták haza még a háború alatt, vagy már az új rendvilágában elhurcolt apjukat. Már nem voltak kicsik de még mindig nem értettek semmit az egészből. Az ötvenes évek elején a nemzedék gyerekkorában az iskola és a család között nem létezett, nem létezhetett összhang. A két irányból érkező egymást kizáró követelmények tudathasadásos állapotban formálták az évtized gyermektársadalmát. Miközben a selek élcsapatának legjobbjai meghasonlottan elhallgattak, passzivitásba menekültek, vagy, vagy új lakóhelyre, lakóhelyre költöztek éjszaka a legendás fekete autókon. A nemzedék kórusban ütemesen éltette a vezért. Hallhattak. Mit tanulhattak otthon ebben az időben a nemzedék tagjai? Szólt a rádió reggel, zenés műsor, harsogtak a mozgalmi dalok, míg a családfő el nem zárta a készüléket, s el nem káromkodta magát. Felmondta a leckét a gyerek, aztán egyszer csak elakadt a szava, mert észrevette, hogy az anyja hallgatja őt és sír. Megjelent a háznál a tanítóelftárs, papírral, szerúzával a kezében irányította az utolsó gabonás elszállítását, és a netán elérzékenyült, ráköszönő tanítványa tekintetétől is visszahordatta a zsákok felét. Két nap múlva ő maga is eltűnt. Vagy mit gondolhatott a gyerek, amikor a vörös csillaggal ékes, hajtókájú agitátorok a szeme láttára meg az apját, mert azt mondta, nem írja alá belépési nyilatkozatot. S amikor másnap azt tanulta az iskolában, hogy vannak kulák bérencek, az ellenség úszájába tévejedett gazdák, akik vonakodnak belépni a szövetkezetbe. Mit gondolt az apjáról, vagy a tanáráról? Aztán következett az 1956-os ősz. Oly távol, Bárcsak még egyszer láthatnám Az égbont, a felhő, a vénhont A szellőmény dróla, mondd másért csupa. Három hét iskola és És ez idő alatt áttekinthetetlen de az idegrendszerekben már kitörölhetetlen nyomot hagyó zűrzavar. Mint egy állarcos bál végén egyszerre eltűntek az igazi arcvonásokat takaró maszkok. Pillanatok alatt megváltozott az ismertnek vélt világ, a valóság átvérzett az ideológia szorító kötésén. Ezek a kamaszok nem tudták, milyen korszak végére érkezett az ország. Nem értették a Rajper utáni sokkot, nem tudtak a szövetkezetbe pofozott parasztság országos nyomorúságáról, nem ismerték a Stahnovista módszer lényegét, melynek eredményeként egy munkás 480 ra 15 pedig 60 ra teljesítette a normát. Nem tudtak a hortobágyi internáló táborokról, senki sem tanította meg őket arra, hogy az osztályharc sikeres megvívásához nem csak a hangzatos jelszó, hanem az ideje korán megtett feljelentés is nélkülözhetetlen fegyver. Nem sejtették, hogy jelentős íróink, költőink légiója hallgat meghasonlottan, ha ugyan nem fenyegetetten, hogy hét éven át, mint pessimista, s így ellenséges tendenciájú darabot tilos bemutatni az ember tragédiáját. Hogy miközben Bartók és Kodály munkássága nyomán a magyar magas műveltség szerves részévé válik a paraszti kultúra, a falvakban utolsó maradványai is felmorzsolódnak. Mielőtt a helyzet felismerhető, azonosítható arcot ölthetett volna, vége volt. A sorsom jó van rossz nekem, itt minden, minden idegen. Megszűnt a társadalmi valóság minden elemét tartalmazó káosz, és következett a nagy kimagyarázkodások, megtérések, ismételt köpönyekfordítások és hivatalnyerések korszaka. Megindult a minden eszmei irányból egyaránt értendő konszolidáció, anélkül, hogy mindaz, ami történt, megnyugtatóan és mindenre kiterjedően tisztázódott volna. Miközben a szocializmus gazdaságilag és politikailag megszilárdult, ismét... Elutazott tőlünk családunk egyik tagja. Valóság nevű nagybátyánk, ha-ha. 50-es évek vége, 60-as évek eleje, a nemzedék korai fűsága. A tudatos társadalmi és nemzedéki tájékozódás kezdetei. Sargadi imre író öngyilkos lett. Emberek sétáltak a világűrben. Befejeződött a mezőgazdaság kollektivizálása. Kényilatkoztatások helyett elemzések, párbeszédek, viták körvonalazták a szocializmus továbbfejlődésének perspektíváit. Napirendre került az ifjúsági probléma. Egyre több szó esett nemzedéki konfliktusokról. A csőd és rettegés évtizedének vége. Lendületes, sikeresnek ígérkező, optimista, hangottságú évtized kezdődik. A megjelenő új generáció mégsem lelkesedik. Minden gesztus a kételkedő, távolságtartó, elutasító, tagadó. Minden más nemzedékkel szemben állónak mondja magát. Érvénytelennek nyilvánítja azokat a családi, közösségi, életformabeli normákat, amelyek között felnőtt. Az épp megnyíló perspektíváknak hátat fordítva külön utakat keres magának. Nem osztály- vagy rétegfeszültségeket, hanem korosztályi konfliktusokat észlel és ezeket tekinti az önmegvalósítása útjában álló legfőbb akadálynak Mi ennek az oka? Valóban a vád alá vett nemzedéki ellentét? Másról van szó Másról van szó Az kétségtelen, hogy létezett ekkor a korosztályi szembenállás Mely a hatvanas évek elején még élesebben jelentkezett, mint addig bármikor a század folyamán Apák és fiak között nagyobb volt a távolság, az értetlenség és az idegenség, mint valaha. Generációs problémaként jelentek meg egészen más eredetű és vonatkozású feszültségek. Az iskolapadok elhagyása után rögtön megrendítő erejű élmény érte a nemzedék tagjait. Itt hazudnak, történelmi méretű csalás és öncsalás folyik. Egészen más helyzetbe létezünk, mint amilyet magunkról festünk. Egészen más kilátások előtt állunk, mint amelyekre nézve a továbblépés lépés esélyeit fontoljuk. Mindent előről, mindent másképp. Lázadni, tiltakozni, nem azonosulni és mindezt éppen akkor, amikor társadalmunk többi generációja számára egy tudathasadásos korszak után végre kezdett lehetővé válni a rendszerrel való önkéntes azonosulás. Szinte természetesnek tűnik, hogy nemzedéki ellentétek keletkeztek, holott a feszültségek oka nem a korosztályok egymáshoz való viszonyának ellentmondásossága volt, hanem a 20. századi Magyarországon egymást követő történelmi korszakok igazában sohasem tisztázott ellentmondásai. Folytak a hatvanas évek. Tartott a társadalmi fejlődés felfelé évelő szakasza, éppen ennek töretlen folyamatossága érdekében tartották magukat bizonyos tabuk. Hallgatásból rakott falra a hivatalos köztudat a sajtó, a rádió, a televízió nyilvánosságán is kívülre a nemzeti lét és a nemzetköziség ellentmondásának Közép európában igen sajátosan felvetődő kérdéseit. A határon túli magyarok fenyegetettsége és ezzel szoros kapcsolatban a szomszédos országokhoz való történelmi viszonyunk tabu volt, amely teljesen lehetetlenni tette az érvényes nemzettudat helytálló történelem elemzés kialakítását. Nem cserélődtek valódi tudásra koncepciós perekről suttogó szájakon terjedő legendák. Nem tisztázódtak az 56-os események s a konszolidáció első mozzanatai. A kívülről érkező katonai segítségnyújtás mikéntjéről még csak szó sem eshetett. Ezt az idősebb generációk az 50-es évek ellentmondásainak birtokában elviselték. Vállalták, vagyis lemondtak valódi önazonosságukról. A nemzedék azonban elutasította ezt az alkut, Hátat fordította a hivatalos köztudatban megfogalmazott kilátásainak, adott üzenet minden hagyománynak, megtagadott minden az apától örökölt életformát és erkölcsi törvényt, és kísérletet tett egy minden ellentmondástól és kompromisszumtól mentes nemzedéki kultúra megteremtésére. A nyugati nagyvárosok ifjúságát addigra már meghódította az új zene. Az új stílusú és tartalmú dal, melyhez kialakulásával egy időben kísérőül szegődtek az utópikus társadalom elméletek és különféle vallásokból, mitoszrendszerekből fogant naív, szeretett filozófiák tucatjai. Az atombomba keltette sok félelemre, a hidegháborús korszak politikájának csődjére, a megoldatlan, fai kérdések kiéleződésére, az új gyarmatosító háborúkra, a feltámadó fasiszta mozgalmakra, a túlnépesedő, bürokratizálódó társadalmakban gyorsan fokozódó elidegenedésre, az egész emberi civilizáció válságainak kihívására, nemzedéki szembenállással, elutasítással, kívülmaradással válaszolt a polgári társadalmak fiatalsága. Ennek a kívülmaradásnak ideológiája lett a bít. Ennek apostolai, az énekesek, az új költők ennek közösségei a hippi csoportok. Kavarogtak a jelszavak és az elektromos zene idegeket táncoltató nagy, egyszerű és tiszta erőt sugalló tombolásában az új, egyenes és emberi útra térés szédülete ragadta el a hatvanas évek nemzedékét. A beat hullám pár év alatt végig söpört a világon. Nagy lendületet, önbizalmat és új életformákat, új közösségi és erkölcsi mintákat adott a 60-as évek magyar fiatalságának is. A nemzedék számára felkínálkozott a követhető út, az igaznak tűnő perspektíva, megerősítve az öntörvényű lét megteremtésének indítatását. Elkezdődött a magyar bétkorszak. Szinte egy teljes generáció albérletbe költözött és a nemzedéki különállás demonstratív megfogalmazódásának tűnt, a külön fedél alatt kezdett új, független élet. Ugyanekkor megindult egy szinte népvándorlás méretű mozgás, a falusi népesség átáramlása a városokba, különösen a fővárosba. A szétszélet családok helyében más közösségek léptek. Nálunk is a dallal, az új zenével kezdődött minden. Kultúrtermekben klubok létesültek, nagyon használt magnó szólt a sarokban, a szalagról házilag bütykölt hangfalon át zúdult a terembe a Beatles négyszólamú remeklése, a Rolling Stones tombolása, a Bee Gees lírája, a Shadows gitárparádé, Dylan és Donovan proféciái. Ezrek tanultak gitározni, dobolni, együttesek alakultak egyik napról a másikra. Így úgy összehozták a rossz, de hangos szerelést, megtanulták magnóról az angol dalokat, saját szerzemények, magyar szövegek is kerültek. Születőben volt a magyar beat. Az ezervattos erősítők övezetében kialakult egy idegeneket is egymáshoz fűző közösség. A hosszú haj... A szakál, a farmer, a fakóra mosott pólóink, a kézben lóbált mindig megmutatta, kik tartoznak ehhez a közösséghez, kik állnak ismeretlenül is kapcsolatban egymással. Az utcasarkokon, az aluljárókban, a városokon nevezetes galerit gyülekeztek. Esténként az olcsó kocsmákban vitatkozó társaságok jelentek meg, az ellenkultúra nyugati teoretikusainak munkái jártak kézről kézre, egymást kergették az államreformot vázoló kiselőadások. Nyaranként pedig csak úgy tarkálott az országutak széle az autostopposoktól, gitára válon, apró a zsebben, szállás vasútállomáson, szénabogjában, ismerősnél vagy ahol kerül. Mindezt így együtt aligha tekinthetjük kevesebnek, mint nagyszabású és gyökeres életformaváltásnak. De a nemzedék e korszakbeli útjáról szólva nem ritkán elhangzik a mozgalom kifejezés is. Mit tette a magyarországi bített mozgalommá?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 Holnap 13 óra 6 perctől hallgathatják meg itt a kosott rádióban. A rádiószínház műsorával legközelebb ma!